que grava en general, però si la pots tindre a prop teu, que és realment vale, qui mos transmetrà. Si pot escriure i... No, no i no, si ho teniu gravat i tot... La càmera és per millorar-se, fer-ho més presentable i més fai, és necessari. Sí, sí, sí, no, no, però ho voleu vosaltres? Mm. També són tres i un fa l'entrevista, l'altra la càmera, l'altra revisa i l'entrevista... Ves, ves, ves, està recuperat. Tens que es pogar posar-se No ho van tenir aquí, sí si tenir aquí. Bueno, no. Home ja tenia una altra, ja es cap allà. <totipen -se> bueno, però ja. Tot, eh. Fauble tot allo. Bones, ja ja, Jep. Jesús. no sé. No, que això no està. no. No. És No, Jep, Bueno. Ja, menj dico sé que la, està massa, que sí, no, ja està massa viella, no? Ja. <t 'ho? t 'ho> <t 'ho> està grabant ja show Montserrat, dos segundes. Està grabant ja. Sí, vull dir que treballa. Està rocsi, sí, la liumeta però sí, no? jo dic que sí. Sí. està perfecte. Ba, si vulgués pes némanar allà i tot, però dia veieu que el tema de l'agència sempre, sempre van passant coses, sí. sempre hi han focs, sempre hi han sí, sempre hi han moviments, sempre hi ha de tot. Tu plantejes una manera de treballar un dia i arribes al matí tens fissreure de, de un un client i es canvia tot, sí, i s'ha de fer. Sí, sí una mica... ho dieu, dieu, dieu, que m'heu... Molt bé, doncs primerament ens diria que ens diguessis eh, l'organigrama en què està estructurada l'empresa. Mm -hmm. Si sí, sí. teniu diversos departaments o... Sí, bueno, ja ho veieu, tot està així diàfan, tot està aquí... Tot està aquí eh, super, super, en la mateixa sala. Super. super proper, és una... No, som una, una agència petitona, però que creem creixent amb el pas, vull dir, tot i la crisi i tot, doncs, doncs anem, anem augmentant de, de personal, no? Això també avui en dia és és important. L'estructura. Nosaltres l'estructura la definim sobretot en tema creatiu. O si sigui, no és La creativitat ho defineix tot. O sigui, aquí, per exemple, potser no es pot trobar agències doncs, que són, per exemple, dissenyadors, eh, màrqueting... Nosaltres el que fem primer de tot és departament creatiu, que som tots. Tothom contribueix una mica a les idees i si fem, per exemple, un espot de televisió, si fem ràdio, si fem premses, si fem webs, si fem 2.0, que cada cop el 2.0 és, és està més en alça, però, tot es defineix en creativitat o sigui eh, aixecar-te al Facebook i posar avui he anat al lavabo o un pet o avui fa bon dia Saps? moltes, agències, molt, moltes mol, molts clients fan no? diuen diràs un pet, està clar, però diuen avui fa bon dia i esperen que algú se contesti clar, això els primers dies del Facebook feia gràcia ara ja tothom té Facebook i has de dir alguna cosa diferent per cridar l'atenció I, no, no, no. i el tema creatiu doncs és aquest, no? ara ens basem amb, que és la figura del, del director creatiu que sóc jo, que és una mica la supervisió de tot però després Uh, entre qualsevol projecte doncs el reunem el reunem per tindre aquest segell perroquera i perquè cada client és diferent cada producte és diferent cada, cada cosa no pots agafar i dir vale això es fa així i, i tot anem per aquest camí, no o sigui, si em ve un tiu tio mà que, que ven pernils doncs jo haig d'anar els pernils haig d'estudiar el producte, l'haig d'aprovar haig de viure'l, haig de menjar-lo, haig de fer de tot per dir, hòstia, ara puc treure aquest algo que no té la seva competència i que no té els altres. Però segur que té una cosa intrínseca que puc ser, que puc dir diferent als altres pernils. Segur que l'hem de trobar. una mica la missió és aquesta. I amb, amb tots els altres, doncs, és això. Després, tema creatiu, és, uh, diem-ne, a dalt de tot. Però després hi ha les diferents branques, que és tema disseny, uh, tenim la idea, pum, comencem a, a dissenyar. Doncs, tema de, de disseny, per sota del director creatiu doncs, hi ha el director d'art, quasi en Xevi, i després hi ha en, en Roc, que no el teniu aquí, Però nosaltres també el que fem és eh, tema d'horari. si o sigui, nosaltres l'horari és super flexible aquí. Què vol dir flexible? Vol dir que s'estira molt, però també es pot excursar molt, no? Per què? Perquè tu saps la feina que tens, o sigui... Però potser de la demanda que tinguis, doncs... Pues... No, el és que la demanda, potser que diguis, hosti, ho faig, ja demà al matí metgegaràs aviat i ho acabré de fer de feina, n'hi ha cada dia, i no la feina la tenim sempre. Sí, per sort, sempre, sempre tenim molta feina, que passa la gent, hostia, doncs en Roc ara ha sigut eh, pare, doncs té més temps pel nano a les tardes, ve més aviat, i va fer un sis projecte. Per què? Perquè el que volem és que és creativitat i la gent està molt guona bé i el 100%. O sigui, vas és t'estàs moltes hores i puc estar a la internet mirant això, vaig per la internet, tambés vas a, a fot una caña amb un amic i allà segurament tines més inspiració que, que estan aquí tancat, vaig, tema de, de director d'art i director d'art per sobre per sobre director d'art hi ha no els disenyadors, va, els en rock, i dissenyors juniors, que seria la Xènia que ara tenim, que va acabar carrera i ara està com a un període de pràctiques, de prova i tot això, que tenim també dissenyors juniors. Uh, director d'art quina, quina funció fa? Doncs una mica com el director creatiu, que és el director creatiu també tira idees, el director d'art també dissenya, està clar, però sempre per sobre d'ell, sempre ell acaba dient l'última paraula en tema de disseny. Això no vol dir que l'altre dissenyor digui, hosti, jo crec que per aquí, per aquí, i tothom, la veritat absoluta no hi ha, un equip i tothom mira. I després un cop disseny ho parla, doncs l'última persona que s'entrega client o que mira l'últim detall, sóc jo pel tema del to de cada marca per acabar de mirar-ho i així. Pel volum de feina, doncs moltes vegades hi ha feines que el client ja se'l coneix de sobres i són folladons molt concrets que ell ja sap com respiren, que no cal que passi per, per tema de, de, de creativitat però ha de ser un fulletor molt, molt clavat, saps? però normalment és això. També hem parlat de, de creativitat, eh, disseny, després entraria al departament creatiu, però que jo us dic que estava per, so, per sobre, però hi ha també els, els copis. Les copis que són són, per exemple, la gent que redacta textos, no. vale? I són els que dispara idees també. Redactar textos vol dir des de no fer cap falta, repassar textos si no hi ha saps, és, clar, penseu que surt una pre... algo a la premsa i poses una ve baixa en comptes d'una ve alta o poses, jo que sé, Um, vol, res, o... O, bueno, o, o puta i, i no n'hauries no de posar puta perquè vols dir eh, no si, sé, sí, sí, aquestes s'ha d'estar repassant, repassant perquè un, un error ortogràfic totes el somiem dies i per això hem de mirar-ho normalment el repàs es fa amb vària gent perquè dos ulls, ai, quatre ulls millor que, que dos I tant, i tant, i tant. textos, doncs redacció de textos és quan es té la creativitat doncs la redacció del, del diemne del copy del body copy tot el text de gràfica text web, text eh, 2.0 després ja entrarem en una altra branca perquè ara ja hem fet una, altra, una nova branca pel tema que diuen 2.0 però els copies serien això, disparar idees, creativitats i eh, redacció de textos uh -huh. nova, nova, altra branca de la perroquera, que estem tots en aquí és, això, no? és una, allò, una mega agència que tot, tot està obert, tot, tothom comenta tothom... Uh -huh. eh, nova branca doncs és tema de web Web vol dir, doncs, tots això, els projectes de webs, botigues online, line eh, programació web, eh, sobretot fem molt tema de blog, tema de Wordpress, però bueno, fem webs senzilles però que tinguin una idea, que siguin creatives. A la que el projecte es complica, que tenim, per exemple, un projecte de, del patronat de turisme, de camps de golf, de coses molt complicades de, de programació, doncs això sí que va vegades ho standarditzem. Però externalitzem què vol dir? Busquem un programador que pugui fer, que sigui una mega, un mega informàtica que sàpiga fer qualsevol cosa. Igual amb un client ara ens venen molts temes d'aplicacions. Una les aplicacions web eh, podem fer una app però molt senzilla, però si la vol qualsevol cosa supercomplicada, doncs també ho anem a externalitzar. Externalitzar què vol dir? Que coneixis tot perfectament tots els proveïdors. O sigui, un proveïdor és tan important com un client que el proveïdor aquest ens està fent la feina, però qui don la cara és la perroquera. Si això surt malament, aquest el malament. client quedes malament tu. O si sigui que És importantíssim tindre els 3-4 proveïdors que diguis, hòstia, aquests tius són filosofia nostra. Què vol dir filosofia nostra? Que uh, fan les coses, intentar fer les coses bé uh, perquè el producte surti d'allò més bé. El tema d'imprenta també, no, no tenim una imprenta. Uh, el director d'art també una de les funcions i els engenadors és eh, mirar tot el tema d'imprenta, Un cop s'envia imprenta, mirar que tot quedi bé, que no l'esgarrin, i portar tot un control. Mm. Si el client diu, no, no, ja tinc la meva impremta, no has allat diguem, ah, si surt malament no és tema nostra. Però si no has de portar la nostra imprenta, sí que és un problema nostre. Per això hem de tindre les, els proveïdors supersagrats. Tema d'espot, quan fem un espot de televisió, doncs igual. O si sigui, tenim una productora que està a Madrid, però perquè és una persona que una vegada, quan jo estudiava, doncs era el, el col·lega de fer coses, I el col·lega de fer coses s'ha doncs, convertit també en un tio que ha fet una productora a Madrid i quan rodem espots i així va fer a menys perquè tenim confiança cega, perquè sabem com treballen, ells ens coneixen a nosaltres i, i fem espots que són, són guapos, però també ho externalitzem, ho externalitzem en què sabem com és filosofia perruquera. Mm. Vale? Tema de web hem parlat i ara seria tema 2.0 I he lligat amb la web, però ja és una nova branca el Tema 2.0 és portar Twitter, portar Facebook, portar blogs, portar tot el que és el 2.0 de les marques Vull dir, respondre i fer accions Ho he abans, o sigui, Twitter i Facebook, abans la gent deia Osti, té Facebook, osti, aquest tio es modern. Ara tindré Facebook i és habitual és, és algo habitual, doncs és investigar noves xatxes que estan sortint noves coses, mailchimp, de tot el que està en el mercat. Hi ha qui és en Francesc Casallà, que és una de les sources de la perruquera, qui és, qui és el, el diem qui porta tot, tot el tema 2.0, fa de professor també a la Fundació Universitat de Girona, fa un màster de 2.0, de blogs, o coses així. I ens especialitzem molt en això, però amb el punt de dir si anem a fer alguna doncs anem a fer que sigui una mica notòria, perquè si no passa, passa de ser percebut. Mica la, la, la, la, la, la funció de la perruquera una mica seria això en base sempre en tindre al cap que la perruquera és això és que anem a buscar creativitat creativitat no vol dir que sempre siguin idees boges això. creativitat vol dir donar solució allò, al client allò que està buscant el client quan surt d'aquí diu és això el que volia buscar però ell no ho sé. O sigui, tu no ets, el, el, el creatiu mai no pot ser millor que el client, o sigui, l'heroi és el client, perquè és qui posa la pasta, és el que decideix, és el que inverteix pasta i el que s'hi arrisca. Quan no ens presentem una idea clar, és arriscada, però el tio ha de dir, va, i vaig. Això són les, la tele quan veieu coses diuen, hosti, la tele els anuncis són una merda. De vegades són una merda no perquè les agències no tinguin idees, és perquè els clients de vegades veuen la idea i diuen, bueno, ara d'aquesta idea retalla amb això, i ara en comptes d'això fes-me això, fes això d'aquí, clar, si vas cap tirar a... cap a menys, la creativitat es perd. També vols sentir producte. productes que tinguin, no? també hi o...? Sí, però el pressupost no... Per exemple, Coca-Cola que... potser va fer els anuncis els millors que ha fet a la història i hi ha sigut el de menys pressupost, que és el, sí. el de... El... No. Ostres, deia, ella... no. el de les xapes, el... No. Para los altos, para los vals. Sí, aquest. Ah, ostres, sí. Molt bé. Doncs aquest pressupost, que un pressupost tenia? Baix, baix. No sé, eh? Eh? Que no sé, jo denuncis impactants de la Coca-Cola, recordo en 3D, mm -hmm. i després de l'Evis, dels antics, aquests que travessen parets, sí. els sí. primers cinematografes. Jo no sé quant havien gastat, però això ho han fet 10 abans que van. Ah, va, va. però, però, però això és un pressupost que es basa molt amb la, la producció, aquestes idees. La, aquesta de para los altos, para los bajos, para todos, això és una idea va, va, va, va. xula, que no necessites tirar-te d'un avió ni res, però és tan igual de forta, vats, aquí és la gràcia. O sigui, una campanya d'un client gran com telefònica, tindrà èxit segur. Per Perquè surt de tots els mitjans i això és fàcil. Però el bo de la creativitat és en poc fer molt. Aquí és on t'ha creatiu i on t'has de trencar més el coco. On t'ha fet grans idees amb pocs pressupostos i més ara en crisi. Perquè els clients si una cosa demanen és que surti bé de preu, però al final és cos com tots. I per més car, per més barat, o si sigui, tu has invertit uns calés i et retornen i, i fas guanyar diners als clients, demanen més feina. No és és així, que... dir, ara no, avui en no. dia és igual el preu. O si sigui, Al final és que et vinguin aquí i que la gent pensi que aquests tils fan una feina i a part lo que fan, em fan guanyar diners. Si, fas guanyar, el client, el... si fas guanyar diners els clients, si sí. sí. ten que teniu feina sobre això. És, tenen, tenen, és, on, és, dels mitjans, per exemple, de la que eu vadués comunicació integral, Aquí seria l'apartat de mitjans que, que moltes agències tenen, tenen el tema de, de mitjans. Unotes depèn, un client petit, per exemple, a la ràdio, gestionem ja tots nosaltres. Mm, televisió Depèn de quina campanya hem fet, de vegades l'hem fet a nosaltres, de no és la nostra especialitat, però sí que és molt important. Però sí ho fem, però no hi ha un departament allò de dir, ens dediquem a això, no. Nosaltres la campanya el que mirem és que sempre supervisem, per perquè, o sigui, el, el missatge, o sigui, la creativitat pot ser molt bona, però si no va al públic que tu vós, no sabés de res. Llavors, no contacten el mitjà, ni, ni que no, és lo feu vatos encara que... Sí, sí, el fem, el fem. Vull dir que sí, està al no, departament. Pots posar com a departament que la perruquera, nosaltres... És que depèn de quines campanyes hi ha el client que ho fa, però si no, si no ho fa, ho fem. Ho no, fem no necessàriament l'esternolitza. No. No, no, no, no. El que passa el que dic és això, que la recència és aquesta, que la creativitat pot ser molt bona, però si no va el missatge concret, si no va en el públic determinat, no serveix de res. Uh -huh. Per això nosaltres ho trobem important, perquè jo puc fer una carietat molt bona, però si, ja que sé, és una, una carietat per dones i me'l poses en un programa de futbol, doncs pues, eh, allà l'efectivitat no, no serà del tot 100%, saps? Muy és una bueno. mica buscar això. Després d'altre departament que hi ha les agències, i aquí per exemple el tenim és el departament de comptes, que és una mica el tracte amb el client. amb agències grans el que tenen sí. és això, que un, un executiu va a parlar amb el client. que no és el que fem aquí. Com he parlat de la creativitat, aquí el client el creatiu va a parlar directament amb el client. Això és molt important perquè perquè quan tu vas a parlar amb el client, t'explica unes coses que ja entens la marca. Si hi va un executiu' vol explicarnt a tu i tu després durant aquest camí s'hauran perdut coses. I aquestes coses que es perden poden ser aquesta essència que pot treure la idea que fa ser diferent en el no, en aquesta marca, i això nosaltres el que trobem és que el creatiu ha d'anar parlar amb el client, no pot haver-hi un executiu que digui, sí, sí, ja he anat parlar amb el client i heu de fer això, això i això, no, no, no. nosaltres anem a parlar amb client, l'entenem i mirem ben bé com, com és, les separacions que... M'ha quedat clar que televisió, ràdio, internet segur que exterior? De tema cartells o, sí, o entrevistes o tríptics? Sí, sí, tot, tot el que, sí, sí, sí, sí? que és... Uh... L'espectre de serveis que oferiu, hem de fer un buitatge de la web molt especial, però si molts vols... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, no, és que tot el que és comunicació, és que nosaltres fem tot el que és comunicació. Vull dir, a partir d'aquí, ah, uh, eh, sí, eh, si em dius uh, cartelleria i tot això, és disseny. Quan entres disseny, entra crear un logotip. Sí, un client ve i diu, pot dir, no tinc res, tinc un negoci i vull obrir un negoci. Clar, si no té res, què li hauràs de fer? Li hauràs de fer el logotip, li hauràs de fer el nom, no també fem en namings, o sigui, crear el nom. O sigui, quan tu tindrà un fill o tot això, li posaràs un nom, no? Va. Doncs una marca, doncs també ha de tenir un naming. Aquest naming ha de ser que ningú no l'hagi fet, que sigui original, que tingui els atributs que tingui aquella marca, i després un cop tens el nom, li crees, la... per exemple, un exemple, una vegada vam fer una marca de d'ecologia, però que era molt de, de tendència. I vam fer el cauliflower que és una coliflor, però és el cul de cul i flower. Val? I vam ajuntar les dues paraules, i són diferents coliflors, una encresta, l'altra així, però que sigui eh, diferent. I vam crear aquesta marca. Doncs una mica és això, naming, nom i després logotip. I després logotip, què necessites? Necessites targetes, necessites web, necessites folletons, necessites tríptics, necessites targetes... És, eh, això és, tot el que és comunicació en sí si es pot fer, però això és tema de disseny, de disseny obren infinitat de coses, però és logotip, és eh, targetes, fons d'INA4, un dina4 pot ser blanc, però depèn de quin client si vol fer que la seva la comunicació o sigui homogènia, doncs els papers, quan ja no has facturit tot això, doncs que hi hagi la firma, que hi hagi l'arribet, tot, mm -hmm. tot que segueixi els colors corporatius. Tanques publicitàries, eh, bancartes o... Sí. Aquestes de marquesines? marquesines estic, estic, estic, de... Sí, sí, toteu... sí, sí, sí, sí. I banners, i el multimèdia també ho fan disseny, sí, sí, sí, sí, tot disseny. Tot disseny, però després entraria dintre l'apartat web, o sigui, tota la programació de, de banners, o sigui, fás el disseny, és que entre tot, o sigui tornem a estar-hi mateix que és la creativitat, doncs un manera el farem que sigui original, que sigui divertit, que fagis que ens juguis amb el mitjà, que tingui un, un què diferent. La fem la idea, el disseny el disenya i després el web, el programa, perquè clau de han d'estar animats, han de fer coses i tot. Copenteu que, que, o sigui el, el tema gràfic, fulletons i tot això, és que les agències, o sigui el que fas és comunicació. Quan fas comunicació, no és fem comunicació integral. I després depenent de quin producte tinguem, direm, ostres, això és millor per un mupi, això és millor per, per una ràdio, potser és millor per tot, tot el que és publicitat en si. O sigui, ningú s'especialitza en dir, faig mupis. No trobaràs cap agència. Sí, és uh, és a les que pancades d'aquestes d'exterior, saps? La, el, el, per exemple, el, el, les parades de bus, o les que estan a la ciutat, que és un rectangle així. Sí, sí. O sigui, és, és una, una, una, un, un mètode de publicitat que normalment el veu un vianant que va ràpid o va amb cotxe. O si sigui, passa això, que has de fer? Algú breu, concís i, i no podes ser, apoyar-te en, en, en, en algo. Saps? que li quede, no només que quede, no que el fa separar se és yeah. el contrari, que la so, companya del producte. Bueno, es fa parar també, eh? si es fot una hostia el cotxe allà, tampoc <laughs> no hauràs aconseguit. <laughs> però el, el tema és que, que tu vegis que, o sigui, el mitjà has de fer una cosa que has dit ràpida i concisa, perquè si fas una gràfica, si fas un molt, un text, molt de text, no ho no haurà. Però, de però o si sigui, no us trobareu ningú d'agència que digui, hosti, hi faig aquest tipus de publicitat, ho faig només premsa, no. O sigui, les agències toquen, toquen de tot però després n'hi ha altres que faran, és això, mitjans. Les, les que fan mitjans només contracten mitjans. és La perruquera va allà i va amb una agència de mitjans i dius ei, tenim aquesta campanya per fer per TV3 o per fer la de 4 o tele5 mira-m'ho. I aquesta gent es dir que mitjans. Però nosaltres som agència creativa que fem tot el que és comunicació i, i, i ho fem tot. Que això és una de les coses que a la, a, la, a la carrera sí que hauríeu de tindre clar. Ha d'haver-hi un punt de dir què vull fer. O sigui, vull fer recents públiques, vull ser creatiu, Vull ser dissenyador, ja us diria que saltéssiu cap a disseny ja directament, eh? no estaria fent publicitat. Sí. Uh... Contes, tracta molt client, eh? una persona que també saps, entén molt de publicitat, però fa el tracte molt client, en això amb agències grans. Uh, una mica és, és, és, és, és mirar cap on, cap on tira, però tindre una mica clar, això sí que tindre bastant clar. De no, los, los clients... Per exemple, TV3, quan dius això, al proveïdor de mitjans, el busqueu barris, però com us publiciteu la vostra empresa? La pròpia o... sí, publicitat? Feu? Sí, la pròpia publicitat. Que us coneguin a vosaltres i que alguna empresa vingui a vosaltres sí, sí, sí, doncs sí, i us conegui a vosaltres. Sí. El que diem és això, que nosaltres no hem fet mai gaire publicitat nostra i seguna essència de proximitat, o boca a boca millor, boca depèn de quina clienta. <t 'n 'hi> <t 'hi> bueno, boca a boca és molt i daïtant. boca a boca ho van feru amb una empresa que, que era de de, de sexuals i van dir que tot és del boca, era el boca a boca, passava. Però el, el, el, el, el tema és que si tu fas les feines, la feina a la feina bé, un client content a sí, a diversos. Per què? Perquè amb una xerrada, amb alguna cosa i diran, hosti, aquests tios treballen bé. S'està clar que la, la, la, la pròpia propaganda nostra, tenim un Facebook de 3.000 seguidors, tenim, eh, eh, pengem, jo sé, quan hi ha, per exemple, Sant Jordi, doncs ara fem alguna nada de pilota i fem, fem alguna cosa, però sobre la perroquera. Un any va venir una nevada superforta, tot va quedar supernevat i vam dir, hòstia, va, ara fem alguna cosa. I vam dir, hòstia, Girona necessita un anticaspa. ¿verdad? Però es veia tot el supernevat no? i vam posar la perroquera. Dir, per Sant Jordi un dia vam posar unes estisores de, de podar i vam dir ara canviem d'estisores, però per exemple la perruquera, si juguem a un joc que som com una perruqueria. Un dia vam veure un vídeo per internet i una, per l'APM van sortir una perruquera que de cop i volta sortia i l'Alta la, la, Notícies Estaven allà parlant i de cop i volta quan em posen la càmera es ve una perruquera que encara li està fent el pentinat i la tia està allà en directe dient, hòstia, surt que s'està gravant. De vegades vam agafar aquest vídeo vam dir, hòstia, i a TV3. I tots els dient, hòstia, sortiu a TV3, pam, pam, pam, i clar, era que sortia una perruquera. Saps? Vull dir, és buscar-hi aquest joc, no? I l'hem anat treballant, hem anat treballant en l'estimatge per Sant Narcís l'any passat vam repartir, vam fer una campanya Sigues Narcissista, saps? La perruquera, amb un mirall d'aquests de tot això. que o sigui, un concepte fort, ha certa la perruqueria quan mava a Girona, que de Girona, hem estudiat també aquí a la universitat i tot, però han tindre han treballar a Barcelona, amb temes de creatius i així, però... i la gent de allò, la perruqueria, la perruqueria, no, la perruqueria és això, és mira per l'estil de les empreses. Una perruqueria, una mira per, per les persones, no els miran per les empreses. Uh -huh. Per persones, però, però fem una mica tota aquesta aquesta imatge, aquest concepte que busquem, no? Que tot tingui si dius duna manera, doncs és jugar sempre que la marca et per jugar, saps? A vegades la perruquera ens dona per fer coses. Però la pròpia propaganda ha sigut aquesta, Però la pròpia propaganda és fer les coses bé, no hi ha res més que, que això. Ja pots publicitar-te el que vulguis, nosaltres amb un client la primera vegada li podem fer que molta gent. Però si el producte no és bo, no fem miracles. Però sí que el que fem és que si el producte és bo, l'exponenciam al màxim. Això sí que tenim clar. Si tu trobeixes un producte que quan tu com a creador gràfic vas allà, parles amb ell i proves aquell producte i saps que el producte el, el promocionaria la perruquera si tu no t'arradis aquell producte estaries capaç a no, no promocionar-lo o, o sempre? Com vulguis dir? No, no, no. O sigui, sí, arribar a no, que, que, que tu creguis que allò, aquell producte que ven No, aquest, no, no, no, per exemple... No s'ha de favor? Per exemple, el PP, no? que em digui si no partim si bueno, n'està. No sí, correcte. correcte. O sigui, una a casa tot diríem que sí però hi ha uns codis ètics, que o sigui, uns nazis, eh, a part que en Xevi, bueno, en Xevi té una esvàstica a la nalga, però... No, no, nosaltres... <ríe> <ríe> però, abans que l'he ficat aquí, sortirà si... si un programa de callejeros al final. No, a nosaltres, nosaltres ja hi ha ja un codiètic ètic a ser molt bèstia, però si ens ve el PP faríem campanya amb el PP, no tindria cap problema, perquè és un professional. Si sí, sí, ets un professional, o sigui, no vol dir que siguis del PP, uh -huh. el que passa allà serem a mort al PP, a mort. Perquè no nosaltres, quan siguem, el que sí que fem és que, per exemple, si el PP ens ve i ens agafa, és que no podem treballar per convergència. Sí, no som sofistes en aquest aspecte. Ah, eh, Sou so sofistes fins que vos contracta algú de l'entorn? Vos posicioneu en aquell mercat? No, però és que no ens posicionem, o sigui, som aquells. Tu has d'agafar aquests ets aquell, jo no és que sigui com a persona. Jo ser el paper però no, està clar que no el votaré. Ah, llavors, però, és la fidelitat al client. No? Clar, clar, clar, clar, clar perquè tu, tu portes aquella va. marca. Tu t'has de creure aquella marca i has donar totes per aquella. El contracte que demanaríeu també no seria d'una cosa puntual. És a dir, ara correu-vos la gran campanya i després no. <ríe> no, bueno, que si deixes de treballar pues, sí que pots tornar a treballar amb una altra marca. Però sí que el que no es pot fer com el codi ètic nostre, o si no a restaurants treballem per molts restaurants. O si un restaurant està al costat de l'altre, sí que no treballaries. Si tens una discoteca, no treballem per millenium, que és la discoteca d'aquí de, de la província de Girona, des de la gent que comencen a les discoteques i així, sí. si en fessin un altre d'un estil molt semblant pel territori no podem treballar-hi. Si és una discoteca d'un altre tipus de target més elevat sí que el pots treballar, perquè el missatge és diferent. Però si sí que tu treballes una mica, treballes eh, si treballem per, no sé, no, les, treballem per les, les colònies de Rosos Vents Cada any fem un anunci a TV3, ràdio, eh, fem de tot Clar, ah, dones a colònies escolars no podem treballar per nosaltres, no, no podem mm -hmm. Però som, Nosaltres som Rosos Vents, el mm -hmm. client s'ha de creu nosaltres has de viure la marca De manera de, de treballar-hi Has dit que teniu molts restaurants amb clients, podríem dir que és la empresa que predomina? No, no, no, no. Teniu algun, algun tipus d'empresa de, no. que... No, no, no, perquè nosaltres toquem de tot, i a més ens agrada, per tema creatiu i tot, ens agrada, no, no, no som sí. una agència... El BNR diu, no, nosaltres estem especialitzats en això, no, al contrari, jo, quan de vegades envia ve algú que no he tocat, és millor. Per què? Perquè si, si has treballat molts en restaurants, les idees les acabaràs, o sigui, arriba un punt que quedes saturat. Hi una naturalesa de negoci així que, que tingués com espermà? No. No, no, no, no, perquè a tots ens ha d'adonar. Hi ha hagut ha una tirallonga de, lo, bueno, de, de, de, de, de, clients, de clients i, i campanya. Sí. sí, sí, sí, no, no, però és que us dic, jo per mi és millor, o sigui, quan ve un client que és una cosa nova o que és una cosa que hem tractat, per mi és millor, perquè és un territori d'ergenç, d'acord? <coughs> o sigui, quan, per exemple, per exemple, es treballa amb cerveses, jo he treballat amb, amb l'àmbit de la cervesa, on estava a Barcelona és molt més complicat perquè hi ha moltes agències que han treballat en això. Les idees que no pots anar allà i presentar-te, ah, tinc una idea amb una bombeta amb una bombeta tira la bombeta l'han feta fa sí. 50 anys. aquest bomb. La bombeta s'ha patat, o si vas amb una vella Suïssa, també s'ha patat. O sigui, penseu que el món d'ara és això que o sigui, molta gent ha, ha pensat abans que, que tu ho hagis fet. i has de mirar-ho tot. i així, no. si sents amb en un territori que no el s'ha fet gaire, doncs, doncs, doncs pots, fer, pots fer molt més. Predomina molt que ara empreses treballin més amb webs eh, que no pas en cartells o que hagi canviat de quan, quan vau començar que treballessin més en cartells amb, amb ràdio o premsa que, no, que ara sí. ja es veu el canvi cap a les webs i totes aquestes coses? Sí, però tira un cas, un cas, un cas que, que canvia bastant. Televisió, si t'hi fixes, totes les empreses grans d'internet s'anuncien a la tele. Mm -hmm. Saps? O sigui, el, el, el gos, eh, com es diu, el Rastreator mm -hmm. sí. és un producte de web claro. i s'està anunciant a TV. Claro. Per què? Però Perquè la, la, la tele encara segueix sent una tirada brutal, brutal. saps? Fixeu-vos, hi ha molts negocis d'internet que s'estan anunciant a la tele. I dius, hostia, però o si sigui, no? internet no està sent ara el rei, no, però si vols arribar, a anades els anuncis de tele segueix sent el, el rei. O sigui, la web és un rei. O sigui, les campanyes són un recolzament, o sigui tu pots fer internet per recolzar-lo a un ràdio però que després de la ràdio diguis que el facis anar cap a internet. Quan estàs sortint a ràdio no només diguis la botiga sinó també fes donar a internet, perquè internet el que fas és fidelitzar. Okay. Tens el Facebook, pots tindre'l i tens la... pots tindre aquest feedback, però no tot, no tot és internet, però sí que ha agafat un protagonisme enorme. Eh? Si no us que no, internet s'ha de ser-hi, però s'ha de ser, de ser bé, per ser-hi, per ser-hi no, no cal. Has de, has de jugar, cada, cada mitjà has de jugar amb, el seu, amb la seva manera, si l'has de tractar com vols que es tracti. La ràdio té una manera, a la ràdio té una cosa molt bona, que tenen pocs, que tot em pots anar a la Xina i et costa molt poc. Perquè tu pots dir un veu, si fas quatre veus, veus de xinos, fas això i ja estàs a la Xina. Si ho fas amb televisió com ho fas? Has de fer tot decorat, has de fer tota una cosa. Saps? Cada mitjà té, té el seu internet, té uns avantatges brutals, té, una, té un Twitter d'internet i saps eh, un banner que has fet amb un diari digital, saps quantes entrades ha tingut, tot. Jo veig un d'aquests, el dia següent, quantes entrades hem tingut, poques, no serveix, ah, la... tot, tot, té seus, tot té les seves coses, les seves coses. i més mitjans que aniran sortint, i el que passa és tractar-ho tot de la seva manera. Tot de tractar, cada canal és diferent i cada canal necessita el que hem dit el mupi. El mupi ha ser breu, la ràdio, pots fer 20 segons, que quedi clar, un sol missatge, no pots fer ne de 20, tot, tot té el seu. I més o menys, de mitjana, anualment, quantes campanyes sol fer? Més o menys. Que son... Esta pregunta voy siempre al final, porque es numérica, es que ah. tenemos ten un par de preguntas que serían importantes, la de los presupuestos, mm -hmm. que claro, se han contribuado la expresa, y igual que un DAFO, yo interpreto que no puedo decir, pero si en percentatges y en algún número final mm -hmm. nosotros pudiesen deducir al menos, no sé qué mm -hmm. sé, sí, no no la, la información també. de este estilo, pero eso puede ser mejor cuando... Jo us dic que de campanyes, clar, campanyes podeu dir, clar, que s'entén per campanyes? Una campanya de televisió en fem super poques. De lo més, feu de, pot, -més endavant de... Més endavant potser que anem fent i tot això, però televisió, allò... No, però se n'hi ha, ha de, de televisió, tot, televisió, corners, corners... Cada dia, clar, sí, cada dia podem fer dos o tres al dia, de 365 dies l'any. És que és brutal, i en... En Marc, ara ve als matins, Marc, digue'ls-hi, vens al matí i dius, hosti, a eh? les tardes, i què passa els matins. Ja, ja han passat. Està treballant per un projecte i, i n'he entrat que ja havíem fet, i o sigui, que passa volant, saps? Vull dir, ara puc estar treballant per, per carcs i demà puc estar treballant per una bolera. Mm -hmm. Vull dir, passes d'un lloc a un altre i, bueno, aquí no corra bola, doncs, Dir que, I quin temps eh, treu més o menys de realitzar una campanya? Clar, depèn, depèn de la dificultat d'una web. També, una, una web per exemple es pot allargar... Clar, depèn del client. Hi ha clients que ho tenen superclar i que et i hi ha que poden estar mm, donant-li moltes i moltes voltes. Això ah, depèn del client, però una web, per exemple, es presenta per exemple, una web es presenta, i nosaltres el que fem és presentar-la amb imprès perquè el client ho vegi tot bé i digui, vale, és això. I un cop uh -huh. es posa a programar, després ja ens poden fer molts canvis. I un cop es programa, dos depèn de la dificultat de la web, des d'un mes a, a tres mesos. <coughs> campanyes poden ser que em truquin i em diguin una campanya per demà. I la fem? I la fem, ah. sí, sí. sí. Pot I si se... la pots... Es... La fem, la fem. A ah, no. ah, no. saco. Sí, no? sí, Sí, Café? sí, s'ha de fer, s'ha de fer. No, no, és una cosa molt habitual, però el client ha, el client ha de saber, o sigui, la frase d'avui en dia és vull una cosa per ahir, perquè, perquè la gent ara està acostumada a córrer moltíssim, el que passa que nosaltres la creativitat necessita el seu temps, tu has d'intentar divulgar al client que digui tu si vols una cosa ben feta necessita el seu temps, però, hi ha clients que ja són clients eh, que treballem durant molts anys i si necessiten alguna cosa, que els ja sortit una cosa o el que sigui, pues, es fa. Però pot ser d'un dia per l'altre, pot ser d'un dia per l'altre i l'altre pot ser la campanya que fem, per exemple aquesta Rosa Als Vents que hem fet eh, aquesta del tercer any que fem campanya a televisió i tot, doncs aquesta l'any passat ens vam anar a rodar a Anglaterra i tro rodatge i tot, pot durar sis mesos. Tot, una, tot uh, realitza tota una campanya, dir, rodatge, muntatge, tot el que has de fer les, les gràfiques dels diaris, has de fer els movies, has de fer la ràdio, has de fer el 2.0, has de fer tot una, una campanya global. Diries que és la campanya que ha tingut més impacte i ressò que han uh, fet? O... Sí, aquesta de moment és la que la cara estem fent més, que està sortint a tot arreu en projecció de sortir tot a tot Espanya. No sé què és, perdona, sí. colònies, no és una no, casa? No sí, sé, és colònies d'estiu. Oh, sí. sí, sí. Aquí a Catalunya? Sí, a Catalunya. Catalunya, i també tenen a Madrid, un bueno, projecte de créixer cap a, cap a Espanya, bueno, sí, sí, dir, és, és el, diguem-ne, el número 1, la Generalitat i ells són el número un nivell de, de nanos, sigui, no és una casa de colònies, tenen 40, 50 colònies per tot arreu i amb diferents tons. I després tenen, ca, tenen cases en Anglaterra, o sigui, tenen dos productes. Després de la gent els nanus se'n marga con l'avió i se'n van a Anglaterra. Per això nosaltres vam vam negravar a Espot Anglaterra, perquè creiem que era que era oportú gravar-ho, perquè les cases que hi an era estil Harry Potter i valia molt la pena el tema de, de la gravació eix. Cada client li dius que has d'incrementar el pressupost, pues doncs tant. Ah, si no tens una manera de justificar-ho i no ens surt bé, l'any que ve ja no ens aposta no, no, no, per nosaltres. No, no, no. Però un cop veiem vist això, doncs ens vam arriscar i va sortir bé. I clar, cada any, cada any ho, ho anem fent. Bueno. Això hauríeu de, de mirar, quan aneu a una agència de tot això, mirar la web mirar tots els treballs. Mm -hmm. Ja sóc els dels béns, tot això. Una de les feines de la publicitat és, és, és investigar, mirar i saber ben bé eh, conèix-ho. Coneix-ho tot una miqueta i tot i fer-vos els seguidors del Facebook nostres. I tant, i tant. Sí, Quan sí, sí, a casa és el primer que farem. Ah, sí. sí, home. Què més? Deu. Hi ha els sí, números, sí els la campanya de Noel. Sí, ah, de sí, perquè... Sí, sí. Això és una altra cosa, que tenim un treball, hem de fer un briefing, sí? i hem vist que jo soc d'Olot, sí. i, i, i ara el... fa el 100% Olot. Vam fer nosaltres. Sí, ho hem vist, ho hem sí, vist el el va, va, a l'oepa, quan ho miràvem ah, i dius, sí. ostres, com que hem de fer un briefing, sap si fent aquesta campanya 100% Olot, heu fet alguna publicitat que podem trobar de Noel o... De... Si heu fet alguna sí, sí, alguna? De sí, sí, de Noel el que fem és que va... O sigui, el que demana Noel és que va a packaging. I ja és l'únic si, sí, sí, ah, és, és això. Si, amb Nuel si. Si, amb Nuel si. no trebem dret que anem Nuel. Aún portem la marca del 100% Olot, vale. i després la marca del 100% Olot anava a totes les empreses grosses i anava firmada allà. Ja està, és l'únic. Si, si, si, si. Ja està, sí, era l'últim. Una mica és això. Va agradar el 100% Olot o no? Jo és que quan estava treballant l'estiu, va ser que hi treballant a Bibelan i ho eh, pres el cols sí. i va començar allà va dir hòstia, doncs veus, a més sí. m'agrada molt el logotiu, sí, sí, sí, sí. saps, aprofitant -no no, el... el 100%. No, el... però el... a part, no, el... a no, part no, també, fin, però una, molt, una de les coses és que es pues, buscaven dos àmbits, o sigui, des de fora, per dir que les coses de d'aulot són autèntiques, Correcte. però part també vosaltres sou molt autèntics i el punt és aquest, no?, de dir hosti, que, que, que tu també et puguis sentir la marca Correcte. perquè moltes marques de ciutat estan fetes per fora, per la gent de fora i el que volien és que totes... Bueno, a no, mi el logotipo el vaig trobar, hòstia, molt encertat, perquè jo he explicat a mi, eh, el community, mira, 100% el logotipo, i també és el i dic, no, però a mi no, el dibuixo, no, el vaig trobar en origen OLE, sí. ¿Tema números? ¿Qué me decías? Sí, sí, sí, eso de, de, de los costos mm -hmm. sí. de, de cuantos y despesas. O sea, de ingresos y... Sí, como un balas de costos y oh, ingresos. Bueno, es que no sé cómo es sin que se semblar, sabes, pregunto. No, no, no, no. sí, sí. Pues sería el balas, mm, al final d'any, de costos y ingresos. I, ah, sí. De la empresa. Y si se puede detallar, sí, no cabe, no Mmm, sense cap compromís. Ah, si ah, bueno, jo si que, ho... que això de ho miro, vas que Jo penseu quan us ho fagin sí, sí. ja ja diéu, la gent és desconfiant, doncs no volen posar ho no sé què, perquè són reticents a això. Mm -hmm. clar, igual que al d'a fosita, pregunten oh, si no són, no, no, no, no, no, no, no són no, mica, al principi els temes de de comptabilitat és encara destalbert. Pregunta, jo diria a, o sigui, els números quan ets una una, una, una, una, una, empresa, una empresa te surt, clar, ah, miro, ah, miro una ah, hora que és que és también sería bueno pues no guáis sería ni que no se fijas en un número de, de cómo está el pasivo, ¿sabe? Cuánto invertí en en, en o cuánto invertí en formación o cuánto invertí en en IBD o, o haciendo <coughs> <coughs> <coughs> sí. sí. sí. 38000 uh, en día a sí, mover sí. es uh, Tindre personal i tindre tot això ja és el mes, és una despesa, és si has, de, has, de, has de facturar força, això, has d'anar treballant. Mm -hmm. Bueno, ens ho, ens ho mirem i te, us dic algo jo d'això. L'essència del, del o... treball que us de quedar més, mm. en què us sapigueu, o sigui, que es fa amb una agència? No, no, i tant. Tindre no, no, no, no no. coses d'aquestes, que a la, a la carrera no us expliquen res d'això. Sí. No, no. no, però si sempre ens fiquen en aquesta... Vida. Jo, a mi s'ha de fer treball, aquesta pregunta i vas a parlar amb la gent que els anava a parlar i també et costa, saps? A sí, veure, si, si jo em fiqués en el tot privat, tampoc m'ho obriria, saps? Si de fer. Imagina't com es dius debilitats i després això, la dona esta, coneix el guatre i acaba. És com si està jugant els dos camines, a partir la flota, el gustamentant. No, no, però dir, ara les, les dades, si tens una empresa ja, ja ho podem mirar tot això. Vull dir que les dades, tot això. La tafos o això és. Sí, a més a més també podem amb l'Open Data sí. i ens ho podem mirar. És que tafos, ens d'auna en la pràctica, enbreuen pocs de la vida. Dades uh -huh. que tot sí, és teoria no. maca i això. La carrera vaulem fet un només, de tafos. Així sí. és part de faig que no, perquè creus que amb una empresa, a l'hora de, de triar endavant això o totes aquestes coses que ens de fer un briefing, de fer DAFO sí. i això, la veritat és ficar-t'hi, anar a treballar i... No, el briefing te'l te fas tu una mica, sí. perquè no trobaràs una empresa molt gran sí que te un briefing, però un client de... No ho fan normalment? No, te'l fas tu, o sigui, tu preguntes i un briefing què és? Tu has de tindre molt clar de dir eh, públic a qui vas dirigit, el producte um, sí. El to sí. que, sigui, vols que sigui elegant, vols que siguiquin to ha de tindre la marca. O si sigui, preguntes preguntes que tu després extreus per fer-lo per, per fer <coughs> tot, tot l altre són, són teories. Va. són teories que no, no porten en lloc i que la, la, la, la, base, la base sempre és bona saber-la però no pot anar predefinit perquè. Llavors... No, és això, que i, i al final és això ser diferent i si tots neu allà mateix, com fa el mateix. Ja, ja, ja. És... Es... Es... Heu tingut competència des lleial? Clar, heu competència des lleial? No, no, no, és que a vegades aquí a Girona no mirem competències, és que no... Jo me miro referents de Barcelona, miro miro a Madrid, la senyora Rashmour, miro a la gent que està fent Estrelladam, Villar-Rossas, que no se les diu Villar o Rossas, es van separar ón els que fan tots els anuncis estrellaran i tot això. Me miro on te vaiig de treballar Jovans Pavlov. mirogències això del del perfil creatiu. que aquí hi gira crec que no sap. I una mica ens vam... Jo vaig aprendre molt allà, vaig fer moltes campanyes de vaig fer de tot i vaig dir, hòstia que foto, vaig canviar d'agències i vaig canviar no, així, o així, el monto per mi. I al final vaig poder muntar això no, amb altres socis i, i i portar aquest plus diferent. Quan fa que vau iniciar la sí, pel·laboració? Quasi bé farà 6 anys, 6 anys. Anys. Anys. Anys, anys. Anys, anys. anys sense, sense parar, anar tallant i anar... A... ¿La crisis nos ha afectado en el número de personas? No, no, no, al contrario, han ido bajando. ¿Puedes hacer un voto y preguntarnos qué hacen a cada uno? Sí, yo, sí, sí. Y después yo te quería preguntar, con la crisis más personal, sí. mm -hmm. Per quan tu contractes algun que et vas estigui per l'atimbre graduat en, no. que tinc un màster també no. que és, és el que demanes tu per treballar no, que tindré que tenir jo per treballar primer uh, uh, no. primer tindre tindre algú uh, diferent però tindre, tindre primer ganes, això és el més important de tot tindre l'actitud de dir que el, el títol també, no? no. No. No. No. no, no, no, si tu passa el títol, no, no, un dels millors creatius que hi ha al món és en Sagarra, que està, té el títol de Filologia. Per què? Perquè tindre idees no t'ho diu una carrera, saps? O sigui, a els clients i el que volen és idees diferents. Una, una, una, un títol a mi no em donen aquestes idees diferents, saps? A mi em dona un, un títol em dona que tinguis uns coneixements i tot això, però aquests coneixements doncs, els pots prendre dos dies aquí. Sí que mirem... Tot. Vaig ser esperat, ara. Ara, sí, va, ara, que ho sí, diries. Sí. Pergut, no, no, no, no, clar, clar és la veritat, però bueno, veig en David que està allà, ell, ell estava fent pràctiques aquí, té el títol, i una de les millors notes de les carreres de, de, de publicitat i tal, i ha treballat aquí, vull dir, no estic dient això, però nosaltres... O sigui, jo quan ve algú... O sigui, aquí sempre agafem... Sempre hi ha dos becaris de la facultat de... de UDG, mare, de... de, de, de, de de, de, de publicitat. I amb ells sempre anem rotant i sempre amb l'arròs i tot això doncs ens ens potn becaris. Jo sempre passo un perfil abans. miro una mica no, no, no que tinguis que això sotot ganes. ganes de, de menjar-te el món i de dir tinc manes de treballar aquí i de fer coses diferents. A partir d'aquí, aquí, aquí ha quan una entra a fer pràctiques, i és a l'opció d'ell. Aquí no demanem res, aquí és que vinguis i aprendràs. I aprendràs com va tot i així. L'altre és que si ets un putocrac és fer tot el possible per agafar-te. Perquè nosaltres necessitem anar creixent, no? la part volem creixer, creixer. Però per creixer necessitem gent que sigui diferent. Una mica, una mica, una mica el nostre és això, però em pot vindre un tiu i que s'hagi dedicat a la paleta, vingui aquí i m'aporti un bug que sigui l'hòstia. Clar, jo a les notes no miro res, jo miro un tiu que m'aporti i m'aporti una gràfica o un espot que hagi fet que se l'hagi currat i digui, joder, compensa aquest cabrot, és això. Jo sí, quan estudiava a la vostra carrera i estava fent uh, ah, sí, a ja eh? no? sí, sí, sí, però... Girona, o... sí, Girona no sé, no. però era el pitjor estudiant que podeu no, arribar Sí, en sèrio? Sí, sí, sí, però, per què, però per què, perquè ho sé sigui, que feia és que jo anava a estudiar i sentia coses, i deia, hòstia aquesta gent no em diuen res. I després me'n vaig anar cap aquí i deia, hòstia, el Drac Novell. Drac Novell és un festival de joves estudiants que presenten peces i coses així. Sí, sí, sí aviam, pum, començo a pensar idees, dic, hòstia, aquesta idea com la faig? El producte aquest que dit de Madrid. Un tio que feia vídeo i tot això, vam, hòstia, tinc unes idees, tio, fem-les, va, pum. Vam fer diversos spots, va ser finalista al Dragnovell, pum, pum, pum, bucs. Uh, nou festival, un festival al de... No te du i que es feia abans, es feia a Madrid, al Canal 4. Van fer 7 o 8 anuncis en 3 setmanes. Van presentar idees, ens van trucar a Madrid, i ens van fer anar allà, vam sortir a la tele, ens vam fer una entrevista, tot, tot, tot. Després em trobo un professor que teníem de la facultat, però que era en Josep Maria Ferrara, que abans feia un taller de creativitat i tot això, i feia el que és bo, crec que necessiteu, que és la vida real. Tios, avui, va, feu un anunci d'això. Us passo un briefing i vosaltres l'endemà m'aporteu idees. Us ho feu com vulgueu, m'aporteu una idea. Que jo això ho feia i el tio un dia em va dir, em va agafar de la classe i vull que vinguis a treballar a Barcelona. I a partir d'aquí vaig estar tres anys doncs fent campanyes per Rigal, per Moritz, per Tous, per, per infinitat de coses. Però clar, això, és, pues això que us dic és, si sí que, sí que no us diré, tio, no, no, no, no, no, no us diré que no feu felicitat, no us diré que estudieu, però us diré que treballeu-vos a la marca de, de... Si voleu ser creatius, hi de... tinc un book, tindre, tindre, tindre, tindre, tindre coses, sí, sí. per presentar, perquè tothom estudia, tothom té... Però un book, ja vos dic, projectes teus fes per tu. Sí, projectes ah, per tu. Tu tens... sempre tens un col·lega que sabrà alguna de disseny, si no tens, però jo fas alguna cosa, saps? Coses, coses... Hi ha, hi ha menys, molts, <coughs> molts, molts, molts festivals d'estudiants, us ajunteu a diversos i digueu tios, va, anem a festivals d'estudiants. Tio, però on ets, aquí? Sí, és que és així, si voleu fer creatius, si voleu, si voleu fer sí, públiques és una altra cosa, d'arts públiques és una altra carrera que està superbé i això ja és més de pam-pam-pam de, de, de fer d'actes, de coses, que té tot el seu, és, és, tot altre, és tot un altre món, és tot un altre món. I després hi ha el 2.0, el 2.0 és fer, aquí sí que si vens aquí, doncs aquí fem, mirat-hi, portar blogs, twitters, tot, el porta com, David porta com 7 o 8 comptes de clients de, de twitter de Facebook. Contestant, vam, fam, i fent coses. Eh, potser si no, va d'estar més al dia així, vull dir, ja no tenen un horari tan. tant fot si el dia, sinó ja més de de Sí, un sí, un sí un que, un que... tots tenim un horari fixat, però si un dia dius, tio, avui, joder, no, no, no tinc inspirat, guarda el camp, fota el camp, tio. Si demà em portes idees, si fer que vulguis, tio. Ja, ja, de ja, ja, ja, Una mica això. Doncs molt bé. I tant, ja, bona filosofia. Vull treballar. No queda cap altre que correr. Perfecte. M'ha volgut. Mo daràs els telemòbils, d'acord, atenció, Tots He estat a la talleria. per què?